P. Pálnatírar eða Palantíri, sjónkristallar, sjón steinar, fjarskýgnar. Fianor smíðaði þá á 7. 69 310 326 327. Pálnatíri, þar Palantír, konungur Númenor sem sneri til betri vegar. 302 306. Periannar, sjá hobbitar.